12. Делікатно розпрощавшись із вуйцем Юліком, вийшла з хати завчасу. До поїзда ще цілих дві години. Тереска заглянула у садок під злощасний балкон. Пишні кущі Агрусу проламалися під чимось важким, звідки неприродно-вертикально задерлася нога у сандалику. Заглядати всередину кратера – утвореного погнутим галуздям, вона не наважилася. Щоб не плестися перед часом на вокзал, вирішила піти на річку. Було безлюдно, тільки здалеку чулося повільне баламкання дзвіночка на шиї корови. Посиділа собі трохи на мості, звісивши ноги з висоти. Кидала камінці у винесений на берег і ржавий кістяк фургона. Крило і отвір для фари. Унікальний колір. подумала Тереска. Нарешті камінець попав по металу. Іржа. Сполохані зеленькотом, і з верби при воді спурхнули горобці. Зачепившись об одну із гілляк, на вітрі шелестів блакитний кульок. Коли Тереска зауважила це, уп'яте кольнув страх. Поїду, ну, додому. І так усі помруть, і я помру. Хіба мені є що втрачати? Очевидячки, ні, подумала Тереска, найхоробріша дівчинка на світі. І я готовий був аплодувати її стоячи. Сонце хилилося до заходу. Тіні в лісі поруч нагадували колекцію відтінків, щонайрідкісніших гатунків високогірного чаю та якнайделікатніших порід шоколаду. Тереска ще раз, уже вкотре, витягла з кишені мою записку. «Стережися кульочків!» – кричали літери. «Стережися кульочків!» Пробіглася очима, пробуючи відчитати щось у моєму почерку. Та марно. На записку приземлилося сонечко і задоволено потерло руки.